Karakterteremtések. A Disney nem azért vette meg a Marvel comics mert lényegében a Marvel Comics-tól kaptuk a homoszexuálisok amerikai küzdelmének metaforáját, a bevándorlók és a kisebbségek küzdelmének metaforáját, ami a Marvel üzenetének lényege volt, hanem azért a gyerekbarát arculatért, amelyet stan köszönhettek. Gary Conway a Marvel veterán írója és szerkesztője a Marvel szuperhőseinek eredettörténeteiben van egyfajta kényelmes egyformaság. Az 1960-as évekbeli karakterek szinte, vagy nem is csak szinte, mindegyikét valamiféle radioaktivitás érte. Egy olyan korról beszélünk, amelyben az általános iskolában rendszeresen tartottak atomtámadásra felkészítő gyakorlatokat, és ez okozta az átalakulásukat, mint a fantasztikus négyes, a Hulk és Pókember esetében. A sugárzás könnyen alkalmazható történetmesélési eszköz volt. A hősök ezen eredetének nagyvonalúbb olvasata, hogy szándékosan-e vagy sem, így fűzték össze őket tematikailag. Ezt az olvasatot nem is lehet olyan egyszerűen elvetni. Mindegyik eredett történetet ugyanaz a pár ember írta viszonylag rövid idő alatt, abban a korszakban, amely betegesen rettegett az atom erejétől. A másik közös tényező e karakterek eredetében, hogy bár főleg Lee és Kirby, néhány esetben Pókember és Dr. Strange, pedig Ditko fejéből pattantak ki, nehéz megmondani, hogy pontosan ki mivel járult hozzá a már a klasszikus szereplő koncepciójához. A vizuális történetmesélésért nyilván a rajzolók feleltek. Ezen túl számításba kell venni a közreműködőknek az alkotás folyamatáról szóló ellentmondásos beszámolóit és mindazok logikus következtetéseit, akik röviddel a karakterek megteremtése után szálltak be a munkába. És akkor még ott vannak a rajongók és történészek soha véget nem érő kutatásai is, hogy összerakosgassák a darabkákból a korai Marvel kalandok hiteles szerzőlistáját. Amennyire tudjuk, a karakterek megteremtésével kapcsolatos egyik beszélgetést sem rögzítették. Gene Cullen és Dick Ayers is rajzolt olyan képregényeket, Cullenét Lee írta, amelyekben magukat ábrázolták, amint felveszik a lee folytatott, a történetvázra vonatkozó konferencia beszélgetéseket, és Jane Romita Senior is említett ilyen alkalmakat, de ezekre bőven a karakterek kitalálása után került sor ami azt illeti, a karakterek nagy részéről senki sem gondolta a debütálásuk idején, hogy különösebben eredetiek lennének. Olyan figurák újabb verziói voltak, akiket már ismertünk a különböző mitológiákból, a klasszikus irodalomból, Shakespeare műveiből, egy tévésorozat aktuális heti epizódjából, egy évtizedekkel korábbi rádiójátékból, egy moziban látott filmből, vagy akár valamelyik konkurencia, esetleg Goodman saját képregényéből. Amikor Bob Dylan Énekes dalszerző 2017-ben megkapta a Nobel-díjat, köszönő beszédében felsorolta azokat a zenéket, amelyek nagy hatást gyakoroltak rá. Aztán így folytatta. Megvoltak a magam elvei és gondolatai, kialakult képen volt a világról. Még hozzá jó ideje. Még angol órán tanultam. Don Quixote, Don Quixote de la Mancha, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Gulliver utazásai, Gulliver's Travels, Két város regénye, Tale of Two Cities, és az összes többi. Ez a tipikus középiskolás tananyag gondoskodott a világnézetemről, az emberi természet megértéséről, és felkínált egy fontos viszonyítási pontot. És e könyvek témái végül sok dalomban utat találtak maguknak, akár tudatosan, akár tudat alatt. Tipikus középiskolás tananyag, de persze Dylan sajátos érzékenységén átszűrve, amit tehetségnek vagy néha akár géniusnak is nevezünk. A társadalom minden tagja rendszeresen szembesül bizonyos fikciós művekkel és történelmi eseményekkel, de csak kevesek képesek úgy tekinteni rájuk, mint előttük még soha senki. Lee és körbi is hasonlóképpen formálta valami újjá a már létező alapanyagokat, ahogy Lee és Ditko, valamint Lee és egyéb együttműködői is. Jól ismert kulturális elemekből csináltak valami mást. A határidő betartásának és a megélhetés biztosításának nagyon is evilági szükségletén keresztül létrehoztak egy modern mitológiát, amely, amellett, hogy kereskedelmi termék, sokaknak rengeteget jelent. A TribeWire magazinnak adott 2001-es interjújában Will Eisner egyfajta varázslóként utalt lére, aki a legjobbat hozta ki a rajzolóiból. De ugyanígy igaz, hogy a rajzolók is a legjobbat hozták ki líből. Ők voltak a megfelelő emberek a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Az 1961 novemberére dátumozott Fantasztikus 4-es első kiadása után lenyűgözően rövid idő alatt született meg az eredeti Marvel Pantheon, és a képregényolvasó közönség kevés kivételtől eltekintve minden új karaktert lelkesen fogadott. Lee és Goodman minden egyes sikert követően úgy döntött, hogy Línek és Körbinek újabb szuperhősöket kell kitalálnia, és így is tettek. Az új, vagy újonnan felfedezett karakterek a következő sorrendben bukkantak fel a fantasztikus négyes megjelenése után. A hihetetlen Hulk a saját magazinjában 1962. januári dátummal debütált Jekyll, Hyde és Frankenstein szörnyének hibridjeként. A tudós Bruce Bannerből a gamma robbanást csinál zöldbőrű pusztító teremtményt. Halk az első számban valójában szürke volt, de az akkori színezési, nyomtatási módszerekkel nem lehetett konzisztensen belőni a bőr árnyalatát, így a második számtól kezdve Lee a könnyebben kezelhető zöldre változtatta a karakter színét. A hihetetlen hálk nem aratott különösebb sikert, és csak hat számot ért meg, mivel azonban Lee hitt a karakterben, saját sorozatának megszűnése után betette mellékszereplőként a fantasztikus négyes és pókember történeteibe, és amikor népszerűsége megnőtt, visszatért a Tales to Astonish-ben, amelyen a 60. számtól 1964 október kezdve a hangyával osztozott. Tor, a Journey into Mystery, Úta Mysticumba 1962. augusztusára dátumozott, 83. számában lépett színre, ugyanabban a hónapban, amikor Pókember is debütált az Amazing Fantasy 15. számában. Lee, Story, Lieber, forgatókönyv és Kirby, rajz és valószínűleg sztori ötletek együttműködésének eredményeképp. A rokkant, törékeny amerikai orvos Donald Blake egy skandináviai nyaralás közben rábukkan egy megbűvölt, göcsörtös fabotra, amely a mennydörgés Norvég istenévé változtatja őt. Nem árt megjegyezni, hogy Liber általában teljes forgatókönyveket írt Lee rövid vázlataiból, vagyis a rajzolónak, általában Körbinek, ilyenkor sokkal kidolgozottabb anyagát rendelkezésére, mint amikor közvetlenül Lee szövegéből dolgozott. A Tales to is 27. számában, amely Hulk debütálásának havában jelent meg, 1962. januári borítódátummal, Henry Pym feltalált egy vegyi képletet, amelynek segítségével hangyaméretűre képes zsugorítani magát, ám csak a szeptemberre dátumozott 35. számban nevezte el magát hangyának, és bújt szuperhős jelmezbe. Később arra is képessé vált, hogy óriási ván Hangya óriás, hamarosan társra lelt a gazdag családból származó Janet van Dyne személyében, aki a segítségével Darázsá változott. Lehetséges, hogy ez egy gúnyos utalás lenne a zsidó Lee, Lieber és körbi részéről. Darázs eredetiben Wasp a WASP, White Anglo-Saxon Protestant, pedig az Amerikában élő, tipikusan vagyonos és befolyásos fehér angol száz protestánsok gyűjtőneve. A kozmikus sugárzásban füröztött fákja, noha továbbra is tagja maradt a Fantasztikus négyesnek, az 1962. októberi dátumozott Strange Tales 10. számától saját sorozatot kapott. Néhány korai történetét Superman egyik alkotója, akit ismét kigolyóztak a DC-től, de a legtöbbet Lee és Lieber, Kirby és Ayers, vagy csak simán Ayers rajzaival. Az 1963. márciusára dátumozott Tales of Suspense 39. számában Robbanékony mesék, az iparmágnás Tony Starkot megsebesíti egy akna egy vietnámi csatamezőn, és megsérül a szíve. Vietcong fogságában Stark megépíti az első vasember páncélt. Az történet Lee, Liber és Don Heck nevéhez fűződik. Vasember jelmezét Kirby tervezte, aztán egy évvel később Ditko megváltoztatta. Vasember debütálásának havában indult el Pókember saját sorozata is, hét hónappal azt követően, hogy a karakter bemutatkozott az Amazing Fantasy 15. számában. Dr. Strange-et az 1963 júliusára dátumozott Strange Tales 110. számában ismerték meg az olvasók. A sztársebész Stephen Strange mérgező önhitsége autóbalesethez vezet, és mivel késsérülése véget vett orvosi karrierjének, új úton indul el, hogy a misztikus tudományok mesterévé váljon. Strange küldetése, akárcsak pókemberé, egy életen áttartó bűnhődés addigi önző viselkedéséért. A karakter ötlete Ditko fejéből pattant ki, és egyfajta újragondolása volt a nem sokkal korábban kudarcba fulladt dr. dr. Drumnak. Kölcsönzött elemeket továbbá 1930-as évekbeli rádióműsorokból, mint Lee kedvence a Shandu the Magican, Shandu a mágus, és a kék holdbölgyéből, Lost Horizon, a könyvből és az annak alapján készült filmből egyaránt. Lee Dr. el kapcsolatos vegyes érzéseire a Jerry Balesnek 1963. január 9-én írt fényt. Nos, lesz egy új karakterünk a Strange Tales-ben, Dr. Strange a neve, csak egy ötoldalas oldalas töltelékben szerepel majd. Steve Ditko fogja rajzolni, amolyan fekete mágiás tematika. Az első sztori nem egy nagy durranás, de talán tudunk majd kezdeni valamit a karakterrel. Steve ötlete volt, hát gondoltam, miért ne tegyünk vele egy próbát. Bár, mint mondtam, az elsőt sietve dobtuk össze. Nem egyértelmű, hogy a Steve ötlete volt a karakterre, a karakter eredetére, a sorozat misztikus töltetére, az első rész sztoriára, vagy ezek valamiféle kombinációjára utale. Lee legalábbis kezdetben nyilvánvalóan nem igazán lelkesedett a sorozatért, és azzal kapcsolatban sem voltak különösebb fenntartásai, hogy megoszta kétségeit a rajongói sajtó egyik tagjával. Bár Ditko az egyik kedvenc rajzolója volt, kapcsolatuk a jelek szerint már a Marvel szuperhős korszakának első éveiben is kezdett megromlani. Ezt támasztják alá Ditko későbbi írásai is, amelyekben mélységes neheztelését fejezte ki, amiatt, ahogy Lee hozzá és a karakterekhez viszonyult. Így fogalmazott. Nem egy nagy durranás. Ezzel intézte el, le a teljes közreműködésemet, az én eredeti ötletem értékét. A talán tudunk többes száma csak látszólagos, a sugallat ugyanis az, hogy Lee-nek kell majd csinálni a mindent, neki kell majd kezdeni valamit vele. Lee azonnal leszűkíti a látszólagos többes számot saját magára, az egyetlen igazi kreatív elmére. De az új hősök sora nem ért véget Dr. Strange-el. Lee elmondása szerint be akarták bizonyítani, hogy a Marvel formulája bármilyen műfajban működik, ezért ő is Kirby előállt egy a II. világháború alatt játszódó képregényel. A Sergeant Fury and his Howling Commandos, Fury örmester és üvöltő kommandósai első számát 1963 májusára dátomozták. Néhány évvel később Fury, immár szenfedővel lett a vezetője a S.H.I.E.L.D. nevű kémszervezetnek, amely szintén Lee és Kirby keze alól került ki az 1965. augusztusára dátumozott Strange Tales 135. számában. Az 1963. szeptemberére dátumozott X-Men első kiadásában Charles Xavier összegyűjt egy csapat fiatalt, akiket mutáns képességeik miatt amelyeket eredetileg valamiféle szüleiket érő sugárzásnak tulajdonítottak, fél és gyűlöl az egész világ, noha annak védelmére esküdtek fel. Az X-Men és Kirby alkotása volt. A bosszú angyalai, Bosszúállók The Avengers, szintén 1963 szeptemberére dátumozott első részében egy csapattá állt össze Thor, Vasember, a Hangya, a Darázs és egy rövid időre a Hulk. A magyarul megjelenő képregényekben kezdettől, az 1990-es évek elejétől fogva a bosszú angyalai nevet használták. A filmek fordításában viszont az eredeti névnek Avengers, jobban megfelelő Bosszúállók állók név alatt fut a csapat. Az utóbbi időben pedig a hazai képregénykiadók is kezdik átvenni a Bosszúállók nevet. Lee és Kirby végre megadta mennek az igazság ligájához hasonlóan már befutott karakterekből álló szuperhős csapatot, amelyre áhítozott. Az ifjú Matt Murdock kiélesedett érzékekre szert egy, micsoda meglepetés, radioaktív anyaggal való végzetes találkozás után. Felnőtt korában, miután megbosszulja apja meggyilkolását, az ügyvédként is tevékenykedő főhős fenegyerek néven megkezdi éjszakai bűnüldöző karrierjét a fenegyerek Dardaville első számában. Ez a képregény 1964-es dátummal került a polcokra, de eredetileg még 1963. szeptemberében tervezték kiadni. Amikor a visszatérő rajzoló Bill Everett, a torpedó alkotója és a Timely Atlas egyik oszlopos tagja az 1950-es években határidő problémákkal küzdött, mert főállásban volt egy reklámügynökségnél művészeti vezetőként, a sorozatot elhalasztották és a bosszúállókat adták ki helyette. Amerika kapitányt a bosszú angyalai negyedik számában 1964 márciusi dátummal élesztették fel, és hamarosan saját sorozatot kapott a Tales of Suspense lapjain az 1964 novemberi dátumozott 59. számtól kezdve. A torpedó az 1965. augusztusára dátumozott 70. számtól állandó helyet kapott a Tales to estonis az új és visszahozott szuperhősök végül Goodman szinte mindegyik sci és fentezi képregényében átvették a hatalmat. Beindult a szekér, gördítette előre a saját lendülete, miközben a mai napig a legkülönfélébb médiumokban virágzó fikciós univerzum darabkái mind a helyükre kerültek. 1964-ben persze ezt még senki sem tudhatta. A fenegyerek kivételével, aki eredetileg 7 hónappal korábban debütált volna, az új karakterek mindegyike bemutatkozott a Marvel univerzumban, alig két évvel a Fantasztikus 4-es debütálása után. Dr. Strange és Pókember kivételével pedig mindegyik karakter Stanley és Jack Kirby tehetségének valamiféle kombinációjából született Larry Lieber segítségével, noha Larry sosem állította, hogy bármelyik karakternek is ötletgazdája vagy vizuális tervezője lett volna. Ellenben ő keresztelte el Anthony Starkot, Hank Pimetz és Donald Blake-et. Mindezek az újsorozatok úgy jelentek meg, hogy közben továbbra is ömlöttek a márvel westernes, romantikus, komikus és egyéb nem szuperhősös képregényei. 1963-nak ugyanabban a havában, amikor a bosszú angyalai és az X-Men debütált, a Marvel például olyan füzeteket dobott még piacra, mint a Kid Cold Outlaw 112. száma, a Millie the Model 116. száma, a Modeling with Millie 25. száma, a Peci Walker 109. száma és a Surgent Fury 3. és a two Kid 65. száma. Mindezek mellett pedig egy ideig még továbbra is akadtak sci-fi és fentezi történetek azokban az antológia sorozatokban, amelyekben már a szuperhősök váltak a főszereplővé. Ria saját bevallása szerint nem sok képregényt olvasott más vállalatoktól, legfeljebb néha átlapozta őket, hogy lássa, kik a rajzolóik, illetve egy 1990-es videóinterjúban azt mondta, imádta az EC képregényeit, de a konkurencia ettől függetlenül komoly volt. Lehet, hogy az 1960-as évek elején már nem jelent meg annyi képregény, mint az 1940-es és az 1950-es aranyévekben, de azért még mindig magasra rúgott a számuk. A képregények mindenhol ott voltak, legalább egy tucatnyi kiadó foglalkozott velük. És nem Goodman volt az egyetlen, akinek feltűnt, hogy feltámadt az érdeklődés a DC Comics szuperhősei iránt. Mások is ugrottak a lehetőségre, főleg miután a Marvel körül, izzani kezdett a levegő. Ráadásul néhány vállalat örömmel másolta a Marvel stílusát és hangulatát. Íme csupán néhány a több tucatnyi képregényből jelentős része tévés és filmes feldolgozás volt, amely 1961 és 1965 között a Marvel-lel versengett az olvasók figyelméért. A DC Superman, Batman és Wonder Woman címei, valamint más olyan szuperhős sorozatai, mint a Villám, a Zöld Lámpás és az Atom. És persze az amerikai igazságliga. A Deltől, a Ricky Nelson, a Bonanza, a Leave it to Beaver, a Dagobert bácsi Uncle Scrooge, a Dracula és a The Beatles. Az Archie Publishing, Archiehoz fűződő képregényei, valamint olyan szuperhős sorozatai, mint a The Fly és a The Jaguar, a Jaguar. Az Archie szuperhős részlegéhez felvették Superman társalkotóját, Jerry siegel hogy segítsen újra pozícionálni a karaktereit Mighty Comics néven. A Marvel külsejét és stílusát igyekeztek utánozni, de nem igazán értették, mitől is működik Lee koncepciója. A Golden Key képregényei, például a Dr. Solar, a Magnus, Robot Fighter, Magnus a robotverő, és a Phantom, The Phantom. Az ACG-től a Forbidden Worlds tiltott világok, Hörbivel, a kövér fúriával, valamint az Adventures into the Unknown, kalandok az ismeretlenbe, a is nevű szuperhőssel. A Harvey Comics vicces sorozatai, a Setszek, nyomorult, a Kasper és a Richevich, a Charton Teenage Hot Rodders, Teeny csúcsverdák és The Young Doctors, az Ifjú Orvosok című képregényei utóbbi olyan népszerű orvosi tévésorozatok sikerét lovagolta meg, mint a Dr. Kilder, valamint a Ditko által rajzolt Captain Atom, atomkapitány. Az 1960-as években a képregényalkotókat és közönségüket körülvevő zenei, filmes és tévés kultúra, valamint az esti hírekből és reggeli szalagcímekből vég nélkül áradó, sokkoló szenzációk állandó inspirációs forrás biztosítottak. A korhangulat pattanásig feszült a színes és ellentmondásos figurák vezényelte gyorsan változó eseményektől. Tényleg viharosabbak lettek volna az 1960-as évek, mint a 20. század korábbi évtizedei, amelyekben sor került két világháborúra, legalább két nagy népírtásra, az orosz forradalomra és a nagy gazdasági világválságra? Valószínűleg nem. Ugyanakkor a tömegmédia elterjedése és azonnalisága nyilvánvalóvá tette, hogy új szelek fújtogálnak. Íme egy gyors lista az amerikai médiából szüntelenül ömlő és a lassan felnővő baby boom generáció világnézetét formáló igazi és fikciós kulturális jelenségekről. John és Robert Kennedy, valamint Martin Luther King Jr. meggyilkolása. A nagyszerű társadalom. Lyndon B. Johnson elnök politikai programja a szegénység és a társadalmi igazságtalanság felszámolására, a bűnözés visszaszorítására. A szegénység elleni háború. A nagyszerű társadalom egyik programpontjának nem hivatalos neve. A Polgárjogi Mozgalom, a Beatles, Bob Dylan, aki megölte Liberty Valance-t, The Man Who Shot Liberty Valence, a Swindler, The Hustler, a James Bond filmek és az Uncle embere, The Man From Uncle TV sorozat. a Rowhide és az akkoriban még mindig virágzó western cowboy műfaj, PT 109, The Beverly Hillbillies, Johnny Carson, mint a The Tonight Show műsorvezetője, Alkonyzóna, Isten veled Columbus. Goodbye Columbus and the other stories, tavaly Badban, Leanna Dernier et Bad. a fogamzásgátló tabletta, a vietnámi háború, a berlini fal, a kubai rakétaválság. Akár átélte valaki mindezeket, akár nem, valószínűleg ugyanúgy lepörög a fejében saját, az 1960-as évekről szóló montázsa. Talán személyes aranykorként tekint ezekre az évekre, talán feledésre ítélt szörnyű időszakként. Talán csak olyasfajta korként és tudatállapotként, amelyről már is túl sokat hallott a szüleitől vagy nagyszüleitől. Talán azt kívánja, bár csak ott lett volna, vagy talán ott is volt, de úgy érzi, mindenről lemaradt. Pókember, a Hulk, a Fantasztikus Négyes, es Thor és a Marvel többi hősének korai kalandjai sokak számára jelentős részét képezik az 1960-as éveknek. Az olyan magazinok, mint az Enquirer már akkoriban is megérezték, hogy ezek a karakterek szerves részévé váltak a korszaknak. Az 1965. szeptemberi szám 28 people who count. 28 fontos ember, című az egyetemi kampuszok hőseiről szóló cikkében beválogatta a címbeli társaságba a hálkot és pókembert. Stanley-t és társalkotóit észrevették és komolyan is vették a kampuszok aktivistái és divat diktátorai, a rockstárok és a filmrendezők. Ha a Hollywoodi stúdió főnökök, komoly regényírók és egyetemi professzorok egyelőre nem is. Létrehoztak valamit, ami nem csak a képregényolvasó gyerekekhez és a második világháború alatti ifjúkoruk olvasási szokásait megtartó nosztalgikus felnőttek aprócska csoportjához tudott szólni. Jules Feiffer, 1965-ös könyve a The Great Comic Book Heroes, a nagyképregényes hősök, azokat a felnőtteket célozta meg, akik jobban szerették volna megérteni, miért ragadták meg gyerekkori fantáziájukat ezek a sorozatok. És noha a könyv rátalált erre a közönségre, elérte egy olyan célt is, amelyet valószínűleg nem tűzött ki maga elé. Feltűzelte a képzeletét és elmélyítette a történelem tudatát azoknak a baby boomereknek, akik olvasták a Marvel és más kiadók képregényeit. Fejfel írásának hatására most érdeklődni kezdtek a képregény kiadók, különösen a Marvel és a DC születésük előtti tevékenysége iránt. A könyv nemhogy nem zavarta össze a modern olvasókat az eltemetett múlt kihantolásával, hanem táplálta a kíváncsiságukat, és innentől fogva még többet akartak tudni, nem csak a karakterek, hanem a mögöttük álló alkotók és vállalatok hátteréről is. Még hogy ügyet se vetettek arra, aki a függöny mögött áll, mindent tudni akartak róla. A sorsfintora, hogy a képregénybiznisz 1950-es évekbeli mélyrepülése következtében nagyrészt ugyanazok az emberek dolgoztak az iparákban, és különösen a DC-nél, az 1960-as években, mint akik az 1940-es évek aranykorában. Az 1950-es évek vége és az 1960-as évek eleje felé nem sok újonc érzetkésztetést rá, hogy a képregények világában próbálkozzon. A veteránok számára, akik öregnek érezték magukat és szabadúszó szakmány munkára ítélve kizárták őket más területekről, vagy akik az anyagi biztonság ellenére látszólag kilátástalan főállásokban ragadtak, mint Lee, az 1960-as évek nagyjából stabil állás lehetőséget biztosítottak és új életet leheltek az iparágba. A DC sok szerkesztője, írója és rajzolója az 1940-es évek óta dolgozott a cégnél. Julius Schwartz, Mort Weisinger és Jack Schiff szerkesztők is akkoriban kezdték a karrierjüket, ahogy Jill Kane és Carmine Infantino rajzolók is. A DC szerkesztői mind a saját adott címekkel és alkotókkal telik kis birodalmukat igazgatták, és elszántan igyekeztek megakadályozni, hogy rajzolóikat és íróikat levadásszák a szerkesztőtársaik vagy más vállalatok, noha szabadúszók lévén elvileg azoknak dolgozhattak, akiknek csak akartak. Ezek a szerkesztők az igazgatónak tartoztak elszámolással, vagyis Jack Libovicnak, vagy Whitney elsworth vagy Irving Donnenfeldnek, attól függően, hogy mely korszakról és a cég mely területéről beszélünk. A szerkesztők úgy érezték, biztos állásuk van, és nem különösebben törekedtek rá, hogy túlnőjenek kényelmes pozíciójukon. Ekkorra már közelítettek az ötvenhez, és akár csak a korábbi két évtizedben továbbra is rövid, cselekményközpontú képregényeken kellett dolgozniuk. A képregény túl túlmutató esetleges ambícióik nem veszélyeztették a sztátuszkvót. Weisinger szabadúszó íróként tevékenykedett, országos magazinokban jelentek meg cikkei, Robert Kanninger sok dc képregényt nem csak szerkesztett, hanem írt is. Két évtizeden át dolgozott mindkét minőségben a Wonder women en és a DC szuperhőseinek fellendüléséhez vezető 1956-os villám is ő írta. Egy merev, bürokratikus rendszer részeként egyikük sem élvezhette Stanley viszonylagos függetlenségét, ahogy a rokonnak végzett munka kétes örömeit sem. Például, hogy Demoklész kardja folyton ott lebegett a feje, így megmaradt haja, fölött, fenyegetve az általa vezetett részt még ha saját alkalmazotti viszonyát nem is. Érdekes módon a Marvelnél körbi kivételével főleg fiatalabb rajzolók dolgoztak, akik az 1940-es évek vége és az 1950-es évek közepe között kezdték a karrierjüket, noha kreatív iránymutatást ők is a nagy öregektől, lítől és körbitől kaptak. Mindezek ellenére sem tűnik magától értetődőnek, hogy egy Marvel Comics kaliberű újdonság szülessen két olyan ember munkásságából, mint Stanley és Martin Goodman, akik mindketten régebb óta űzték az ipart, mint a DC gárdájának többsége. Kirby pedig dolgozott korábban a DC-nek is, vagyis lett volna lehetőségük kiaknázni a tehetségét, de egyetlen ott készített képregényesen sem durrant akkorát, mint a későbbi márveles munkái. Lee nagyjából 7 évvel fiatalabb volt a DC szerkesztőinél, ugyanakkor legalább annyi, ha nem több tapasztalattal rendelkezett. Talán e viszonylagos fiatalsága és a mögötte álló több ezer képregény kombinációjának köszönheti, hogy sikeresen vegyítette a kor szellemiségét saját és rajzolói tehetségével és képességeivel. Talán kellett hozzá Goodman éles látása, üzleti érzéke és érzékenysége a kor hangulatra. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy két emberes gárdaként Lee és Goodman azonnal érvénybe tudta léptetni minden egyes döntését. Gyorsan tudtak reagálni a piac vagy a közönség ízlésének változására, így nem lassították őket memók, találkozók vagy egyéb bürokratikus ügyek. A Timely, marvel és így Stanley ráadásul sajátos helyzetben volt – Óriási sikereket ért el, egyébként nem különösebben eredeti termékvonalával, aztán hirtelen mindent elveszített és összezsugorodott. A megviselt cég azonban a sokkos állapotban lévő szerkesztőjével végül mégis átvészelte a vihart. Talán ezért is kínált tökéletes táptalajt a traumától szenvedő szuperhősöknek, olyan karaktereknek, akik már felismerték, hogy bármikor elveszíthetik mindenüket. A cégnél az 1950-es évek végén átélt megrázkódtatás hatására Lee odafigyelt az idők szavára, hogy aztán a körbi ditkókaliberű tehetségekkel az oldalán olyasmivel álljon elő, amivel a DC kényelmes pozícióiban üldögélő rutinos szerkesztői nem tudtak. Szintén fontos adalék, hogy bár az 1960-as évek végére Lee megpróbálta a féle menő fickóként eladni magát, a márvel kezdeti éveiben többé-kevésbé önmagát alakította a nyilvánosság előtt. Az egyszerű kertvárosi apukát, aki azonban még nem felejtette el a benne élő gyermeket, egy olyan fickót, aki még mindig önfeletten élvezi az életet, és képregényes munkásságán keresztül gondoskodik mások szórakozásáról is. Ráérzett arra, hogy mit találnak a fiatalok érdekesnek és izgalmasnak, ugyanakkor hajlandó volt eltanulni tőlük mindazt, ami modern és amit saját gyerekkorából már nem tudott felidézni. Ordított róla a lelkesedés, ami abszolút őszintének tűnt. Szeretett volna nagyobb dolgokkal foglalkozni, de nem olyan embernek látszott, mint aki jobb dolgokra vágyik. Más szóval imádta azzal keresni a kenyerét, hogy mások közreműködésével történeteket mesél vágyott erre, rá, hogy mindezt egy nagyobb népszerűbb jövedelmezőbb közegben tegye? Hát persze. De a munkája lényegi részét, a történetek kiötlését és a kreatív, érdekes emberekkel való együttműködést így is felvillanyozva végezte. Stanley egyszerre volt elégedett és nyughatatlan a pozíciójában. Ambíciói elszólították volna az ismert terepről, gyakorlatias gondolkodása azonban helyhez kötötte. Még ha a nagy amerikai regényt nem is tudta kiizzadni magából, személyes hátterének köszönhetően, amely egy Odets vagy Chayevsky színdarabban sem hatott volna idegenül, képes volt tragédiát és sebezhetőséget csempészni a képregényes munkáiba, méghozzá olyan formában, hogy mindezt az olvasók is átérezzék. És itt kerül a képbe az X-faktor. Lee és társai rendelkeztek vele. Mi több? Ő maga már bő húsz éve fejlesztette. készen állt rá, hogy szintet lépjen, ha nem a szindikátusi képregénycsíkokkal, akkor a már jól ismert közegen belül. Ahogy a Berkeley független hírlapja a The Daily Californian 1966 március 29-i számában készült interjúban mondta a Peter Parker nevű szerzőnek, nagyon komolyan veszem a munkámat. Húsz éve nem vettem komolyan, és a sorozatok nem voltak igazán jók. A sorozatok most jobbak, mint egy évvel ezelőtt, akkoriban pedig jobbak voltak, mint öt évvel korábban. Valami pedig hasonlóképpen ugrásra készen állt Körbiben és Ditkóban, valamint Larry Lieberben is. Évek óta készültek a Márverre, még ha ez akkoriban nem is tudatosult bennük. A lível közös munkáik, bárhogyan születtek is, egyediek és lenyűgözőek voltak. Ahogy az innovatív képregényíró és rajzoló Neil Adams megjegyezte, ott van például Pókember, egy elkényeztetett kis szaros, aki hirtelen szuperképességekre tesz a saját nyomorúságos egója miatt meghal az ő bácsia, minek a hatására végre hőssé válik. Ez új irány volt a képregények számára. A DC comicsnál csupa szögletes álló csillogó fogsorú jófiú sorakozott, akik jók voltak, mielőtt hőssé váltak, és jók voltak, miután hőssé váltak. Adams a továbbiakban így nyilatkozott a Marvel hőseiről. Lehet azt mondani rájuk, hogy kiforrott karakterek, akiknek van személyiségük, pedig igazából csak szaremberek. A DC-nél viszont egyáltalán nem voltak személyiségek, ott nem volt semmi. A Marvel hősei tehát gyarlón általában arroganciától telve indulnak, nem eleve tökéletesek, mint a DC hősei, aztán a szuperképességek átalakítják őket. De alapvető karakterhibáik nem tűnnek el. Úgy válnak hősség, hogy felülemelkednek ezeken a hibákon. Ez a klasszikus hős útja, ahogy az Joseph Campbell és mások megfogalmazták. Egy gyarló karakter megpróbál felülemelkedni a hibáin, vagyis hősiessége nem csupán, vagy nem elsősorban abban nyilvánul meg, hogy jót tesz, hanem abban, hogy legyőzi az önző, csalárd cselekedetekre irányuló emberi vágyat, amely a természet feletti képességek birtokában különösen erős. A Marvel hőseit úgy kísérti meg a sötétség, hogy arra korábbi szuperhősöknél csak nagyon ritkán láthattunk példát. Belső démonaikkal vívott küzdelmük tökéletlen, gyarló, sérült, így aztán átélhető, természetről árulkodik, és duplán hősiesé teszi őket, hiszen nem csak a külső fenyegetéssel kell szembenézniük. Manapság annyit emlegetjük a gyarló hősöket, hogy már klisévé váltak, de a korai 1960-as években ez még új és izgalmas koncepciónak számított, ha a fikciós művészetekben összességében nem is, a képregényekben mindenképp. A Marvel hősei Bagart blaine nyére Casablanca, vagy Raymond Chandler, Philip Marlójára hajasztak. Cinikus, szívük mélyén mégis idealista karakterek, akiket megroppantott az élet vagy a szerelem, megtört a körülmények összjátéka. Charles Foster Kane, akinek mindene megvan, de valójában nincs semmije. Montgomery Clift vagy James Dean szinte minden szerepében gyötrődő figurák, akiket megkísért a sors, hogy rossz útra térjenek, de belső erejüknek hála végül mégis helyesen cselekszenek. És nem csak azért, mert így helyes bármelyik szuperhős ezt tenni, hanem azért is, mert tudják, hogy képtelenek lennének együtt élni önmagukkal, ha nem így döntenének. Hiszen ha nem helyesen cselekszel, akkor nos, teleszel a gonosz. A Marvel sok gonoszának csak hasonló az eredet története, mint a hőseinek. Csak hogy a gonoszok nagyon más következtetést szűrtek le a traumájukból, mint a hősök a sajátjukból. Természetesen korábban is akadtak gyarló szuperhősök, de gyarlóságuk nem képezte igazán hangsúlyos összetevőjét a jellemüknek, és nem érintette meg érzelmileg az olvasókat. Superman védtelen volt a kriptonittal szemben, a zöld lámpás gyűrűje pedig nem működött semmin, ami sárga színt öltött. És igen, mint Superman, mint Batman nagy traumák túlélői voltak, de az 1960-as évekig ez egyáltalán nem látszott rajtuk. Mintha semmi sem lett volna hatással rájuk. Egy felrobbant bolygó egyetlen túlélője vagyok? Na hát, mindegy vigyáznom kellene, hogy Lois rájöjjön a titkos identitásomra. És ki kell faragnom egy óriási gránit kulcsot a titkos sarkvidéki klubházamhoz. Csak semmi melankólikus múltidézés. A Marvel karaktereinek azonban jellemhibáik voltak. Mi több, megtestesítették ezeket a hibákat, gyengeségeket, sebezhetőségeket. Bárki kikereshette a diagnózisukat a Pszichiáterek kormeghatározó és statisztikai kézikönyvének különböző kiadásaiból. Ezek a hősök elismerték a felemlegetett tragikus múltjukat, sőt, az motiválta őket. Sos döntő traumájuk tematikusan beépül a legjobb történeteik közé. Sokuk a végletekig arrogáns volt. Rid Richards egy hibás rakétahajon vitte ki barátait az űrbe. Stephen Strange csak gazdagokat operált. Peter Parker azonnal kézpénzre váltotta a pók képességeit. Tor annyira eltelt önmagától, hogy Odin egy rokkant, halandó testébe zárta. Arroganciájuk büntetése pedig mindig súlyos volt, és mindig rettenetes bűnbánattal járt. Bár csak visszamehetnének, és újrakezdhetnék, hogy megmentsenek valakit, hogy jobb döntést hozzanak. A Marvelnek pedig nem csak a hőseit csúfították Shakespearei szintű gyarlóságok, hanem mint már utaltunk rá a gonoszait is. A hősök pont attól váltak hősökké, hogy felül tudtak emelkedni a hibáikon és múltbéli traumáikon. Ha pedig ők képesek voltak rá, üzentik a képregények, akkor neked is sikerülhet. És ha néhány gonosztevő, mint sólyomszem, vagy a skarlát boszorkány, vagy szál maga mögött tudta hagyni bűnös múltját, hogy hőssé váljon, akkor talán számodra is van remény, mindegy hányszor fuseráltad már el a dolgokat. Az olyan kőkemény gonoszok, mint Fátum doktor, doktor Octopus és a vakondember szintén gyarló emberek voltak, akik azonban arra használták a képességeiket, hogy bosszút álljanak a világon, hogy meggazdagodjanak, hogy eltiporjanak másokat. A hősök idővel nagy küzdelmek árán felülkerekedtek azon, hogy a sors viszontagságaira alantas módon reagáljanak. Ettől váltak hősé. Persze a Marvel gonoszaiból sem hiányzott némi tragikus pátosz, amely borzalmas tetteik ellenére is megkapóvá és szimpatikussá tette őket. A rosszfiúk ábrázolásának ez a kifinomultabb módja újabb nagy előrelépés volt a képregények számára. A Marvel tipikus jófiúja valóban olyan hős volt, aki akár te is lehetnél. Nem azért, mert bármikor megcsíphet egy radioaktív pók, vagy elsodorhat egy gamma robbanás, hanem mert a szóban forgó hősök is ugyanúgy küzdöttek a saját problémáikkal, ahogyan te is küszött a magadéival. Ők sem akartak több napi kihívással szembenézni, akár csak te. Fel akarták adni. Más valakit akartak hibáztatni a problémáikért. És néha így is tettek. De idővel rájöttek, hogy mi a helyes út. És azon mentek tovább. Ahogy te is teszed, vagy legalábbis próbálod tenni. És valahányszor megoldottak egy problémát, vagy teljesítettek egy kihívást, egy új ütötte fel a fejét. Pont úgy, ahogy a te életedben is. Lee, Lieber, Kirby, Ditko és a többiek nagyon ráéreztek valamire. De egészen pontosan mire is. Hogy erre választ kapjunk, álljunk meg egy pillanatra, és nézzük madár távlatból a kérdést. Lee és társai nem egyszerűen csak látványos karaktereket teremtettek érdekes háttér történettel, és nem is csak úgy véletlenül botlottak bele abba a koncepcióba, hogy ezek a karakterek egy közös világban léteznek, így aztán időről időre találkozhatnak egymással, akár szövetségesként, akár ellenségekként. És nem ők találták ki a grandiózus akciót sem, bár kétségkívül extrém végletekig vitték. Találmányuk, és nehéz ezt nem Lee érdemeként elkönyvelni, még ha ő maga is csak akkor jött rá, hogy hová tart a vonat, amikor már rajta ült. Egy olyan fikciós világ volt, amely akárcsak a modern Marvel filmek esetében tartott valahová, még ha célba, ahogy a való életben, nem is ért soha. Néha akadtak befejezésnek álcázott ideiglenes megállók, de a történet végül akárcsak az élet ment tovább. Az 1960-as évekre a DC Comics már több száz képregényt adott ki Supermannel és mellékszereplő gárdájával, a különböző szituációk mégsem vezettek semmilyen említésre méltó karakterfejlődéshez vagy változáshoz. Superman nagyjából ugyanúgy akadályozott meg egy bankrablást, mint tíz évvel korábban. Ami szép és jó, különösen ha az ember abból indul ki, hogy az olvasótábor a két-három évente lecserélődik, és a két bankrablás olvasói nem tudják, vagy nem érdekli őket, hogy a két történet lényegében ugyanaz. Elvégre a fegyveres gazembereket lekapcsoló Superman mindig menő látvány. A Marvel történetei és karakterei azonban idővel fejlődtek. Számról számra évről évre változtak és jobbak lettek. Lee és társai fokozatosan egyfajta szép irodalmat teremtettek. Ahogy a karakterek fejlődtek, az olvasók és az alkotók is jobban megismerték őket. Anélkül, hogy visszafogták volna az akciót, az alkotók, akár csak az olvasók, egyre otthonosabban mozogtak ebben az univerzumban, és kialakult bennük egy kép arról, hogy az egyes szituációkban hogyan viselkednének a valódi emberek, ha szuperképességeik lennének. A hősök, a gonoszok és a mellékszereplők mélyebb és árnyaltabb személyiségeket kaptak, komplexitásuk egyre jobban emlékeztetett azon figurákéra, akik komoly prózai művekben és nem képregényekben szerepeltek. Ahogy több figyelmet fordítottak a karakterek cselekedeteinek mozgatórugóira, a Marvel történetei egyre inkább hasonlítottak a való életre, vagy legalábbis arra az életre, amit az emberi természettel és annak fejlődésével foglalkozó regényekben, színművekben és filmekben ábrázoltak. Mivel a képregények történetei folytatásosak voltak, számról számra alakult a cselekményük. Ez részben abból az egyszerű szükségletből fakadt, hogy egy 12 vagy 20 oldalas füzeten túl is el tudják nyújtani a cselekményt. Ennek két oka volt. Egyrészt egy történetet ezáltal több számon keresztül is kifejthettek anélkül, hogy felhigyították volna. Másrészt így az alkotóknak kevesebb új ötlettel kellett előállniuk, ami fontos szempont egy állandó időhiányjal küzdő kis szerkesztőségi gárdának. A sztorik elnyújtása minden esetre azt jelentette, hogy a történeteket, mellékszálakat és főleg karaktereket olyan részletesen dolgozhatták ki, mint korábban még soha. Romantikus kapcsolatok alakulhattak ki, fonódhattak szorosabbra, és ütközhettek akadályokba, hogy aztán kivirágozzanak vagy drámai véget érjenek. És a hősök tetteihez hasonlóan a gonoszok cselekedetei mögött is húzódhattak viszonylag komplex motivációk. Lee és a Marvel rajzolói Messze menőkig kihasználták ezeket a lehetőségeket, az eladási mutatók és az olvasói visszajelzések pedig igazolták a koncepciójukat. Az 1960-as évek tévésorozatai és filmjei hasonló fejlődést mutattak. Természetesen nem szűnt meg az agyatlan szituációs komédiák áradata, ugyanakkor sok sorozat és film vette a fáradtságot a mélyebb karakterábrázolásokra. A The Many Loves of Dobby Gillis, Dobby Gillis számos szerelme, a Bonanza, a The Defenders, a védelmezők, a The fugitive, a szökevény és társaik megmutatták, hogy az emberek pozitívan állnak hozzá az elméjüket kisé megdolgoztató szórakoztatóipari termékekhez. Sőt, néhány rajzfilm, mint például a Rocky és Bakacsin kalandjai The Adventures of Rocky and Balwinkle, a Peabody valószínűtlen történelme, Peabody's Improbable History, vagy a Dudley Do Wright, Derek Dudley rávilágított, hogy még a gyerek sorozatokba is szükséges némi fifika. Az ilyen szériákat, szóljanak akár felnőtteknek, akár gyerekeknek, a puszta cselekmény szintjén is lehetett élvezni, de az arra fogékonyak felfedezhették bennük a humor és az intelligencia extra rétegeit is. És valahogy még a többiek is megérezték, hogy több van bennük, mint ami a felszínen látszik. A márvel képregényei is kinőtték a legfeljebb egyszerű tanulságokkal szolgáló egyrésze sztorikat, hogy bonyolultabb tablókat fessenek. A Pókember és a Fantasztikus négyes minden száma kifinomultabbá vált. Az F4 1965. augusztusára dátumozott 41. száma a The Brutal Betrayal of Ben Grimm, Ben Grimm kegyetlen elárulása arról szólt, mennyire megnehezítette Grimm életét, hogy a lényé vált. A pókember fokozatosan tárta fel a mellékszereplők titkos múltját. Betty Brent például idővel túlnőtt azon, hogy csak Jay Jonah Jameson titkárnője legyen. Tor felfedte titkos identitását szerelme előtt, és elvitte őt Asgardba, hogy találkozzon az apjával, Odinnal, a norvég istenek uralkodójával, és szuperképességeket követeljen neki. A dolog mindenki számára keserédes tragédiával végződött. Az ilyen árnyalt, pszichológiai ábrázolásmódok mindaddig idegenek voltak a szuperhős képregényektől, és ekkor sem a fókuszcsoportok reakcióinak felméréséből származtak, hanem a közönség igényeinek ösztönös megértéséből. Szinte már varázslatos volt. A szakmájukban immár tapasztalt Lee, Ditko és Körbi munkára bírhatták a kreatív energiájukat, amelynek addig a létezéséről sem tudtak, hogy kitágítsák a képregényes történetmesélés határait. Egyúttal nem kényelmesedtek bele a rutinos cselekmény vezetésbe, bár ennek is eljön majd az ideje, de csak fél évtizeddel később. A Marvel Comics kiadványaiban hónapról hónapra bevezettek valamilyen tematikai vagy vizuális újdonságot. Miközben a történetek szárnyaltak, Lee tovább ápolta és alakította a cég és az olvasók kapcsolatát a levelező rovatban, a hivatali hirdetményekben, sőt még a történetek lábjegyzeteiben is. Ha éppen el akart adni valamit az olvasónak, azt is szórakoztató, viccesen öntudatos módon csinálta, még inkább hozzáédesgetve a rajongókat a céghez, és annak hangjához, stanley A Marvel történetmesélése és minden más is, ami kötődött, folyamatosan fejlődött, és finoman arra sarkalta az olvasóit, hogy vele együtt fejlődjenek. Nem kis részben ezt tette a Marvelt olyan ellenállhatatlanná azok számára, akik a bűvkörébe kerültek. Márpedig egyre többen, és többen kerültek a bűvkörébe. Vagyis a Marvel nagy teljesítménye nem az volt, hogy kiadott egy vagy akár sok nagyszerű sztorit, vagy egy különösen szívhez szóló szöveget, hanem hogy olyan jelenséggé vált, amely sokak szemében rá is szolgált a hírnévre. A márvel azon kevés kulturális mérföldkő közé tartozik, eszünkbe juthat még a Beatles, esetleg Kurt vonagut könyvei vagy Robert Altman filmjei, amely jóval tovább rá tudott szolgálni a hírnevére, mint a legtöbb popkulturális robbanás. A Marvel 1960-as évekbeli sikerének első korszakában Stanley nem csak segített létrehozni ennek a jelenségnek az első inkarnációját, hanem egy teljes évtizeden át fenn is tartotta és gondozta azt, valamint elhintette későbbi rendszeres megújulásainak magvait. Bárki teremtette is valójában a Marvel első hullámának karaktereit, bárhogy születtek is a történetek, mindezt egy állandóan jelenlévő, jellegzetes hang, nevezhetjük minden tudónak is, Mesélte el, ráadásul ugyanez a hang üdvözölte az olvasókat is a Marvel univerzumában. Ennek a hangnak volt neve a való világban, és a kiadványok lapjain is. Stan nek hívták. Ez a hang közölte az olvasóval a harmadik számtól kezdve, hogy a Fantasztikus Négyes a világ legnagyszerűbb szerűbb magazinja. Ez a hang kérdezte a csodálatos pókember 14. számának borítóján, hogy szerinted bájos ez a zöld Manó? Mosolyra fakadsz tőle? Ugyan már. Ő póki eddigi legsötétebb, legveszélyesebb ellensége. Ez a hang vezette fel a sorozat 15. számát is rögtön az első oldalon egy pókemberre mutató hatalmas nyílban elhelyezett szöveggel. Ha az utóbbi két évet esetleg egy másik galaxisban töltötted, eláruljuk, hogy ez itt pókember, ez pedig kétségkívül a legizgalmasabb póki kaland, amely valaha kikerült a kezünkből. A legutóbbi óta. Vannak benne gonoszok, hősök, akciók, van benne minden. A Marvel módinak megfelelően. Ennyi. Ez a hang így mutatta be az alkotókat ugyanebben a számban. Írta Stanley, mert Mickey Spillant nem tudtuk megfizetni. Rajzolta Steve Ditko, mert Picasso nem volt a városban. Beírta Art szimek, mert az ő neve elfér az oldalon. Ez a hang figyelmeztette az olvasót a pókember és fenegyerek első találkozását elmesélő 16. számborítóján. Vigyázat, mondd, hogy ez az egyik legnagyszerűbb képregény, amit valaha olvastál, vagy lehet, hogy többé nem szólunk hozzád. Ez a tudó negedik falat áttörő, barátságos, szerénykedő hang volt a márvel hangja. A szerkesztőség nevében többes szám első szemében szólalt meg, Stan és Jack, vagy Stan és Steve kollektív hangjaként, vagy akár az egész Marvel gárda hangjaként. De néha azért egyértelművé tették, hogy ez valójában Stanley hangja. Ez a hangi miket mondhatott a levelező rovatban, vagy a különleges bejelentésekben. Csodálatos pókember huszadik száma. Mindig nagyot vidulunk azokon a rajongókon, akik követelik, hogy még több képregényt rajzoltassunk sugárzó steve -vel. Az a szegény, drága ditkó minden hónapban rajzol 20 oldalnyi pókit, plusz 10 oldalnyi Doktor Strange-t, plusz 10 oldalnyi hákot. És még így is tud időt szakítani rá, hogy heti pár órán át Stennel vitatkozzon. Csak egy szellemes megjegyzés lett volna? Vagy talán hűleírása a Lee és ditkó kapcsolatának? Vagy mindkettő? A hang ilyesmiket is mondhatott, csodálatos pókember 21. száma. Még nem láttuk a pókember 22. kiadásának vázlatait, de Stan és Steve napok óta kuncognak magukban, és egymás vállát veregetik, szóval valami igazán különlegeset agyalhattak ki. De hát hogy is ülhet -e rosszul, ha ez a kettő igazán fejestuglik a munkába? Úgyhogy éljetek egy kicsit veszélyesen, és gyertek vissza a következő számra is. Ki tudja, még az is lehet, hogy tetszeni fog. Roppant okos megfogalmazása volt ez annak, hogy a Gárda, illetve akkoriban már valószínűleg csak Ditko, még nem dolgozta ki a következő szám sztoriát. Megteremtette annak illúzióját, hogy valaki jelentést ír ezekről a fantasztikus fickókról, Stenről és steve akik országos haverok, és annyira szeretnek együtt dolgozni, hogy napokig egymás vállát veregetik. De még mennyire, hogy vissza akartak térni az olvasók a következő számra, hogy lássák, mivel álltak elő. Vagy vegyük ezt a különleges bejelentést a fantasztikus négyes 23. számának levelező rovatából. Ki kell találnunk egy nevet az X-Men harmadik számának gonoszának, és Stan meg Jack épp ötletelt, amikor bejött a szendvicszállító fiú, és viccelődve így szólt. Úgy néz ki, mint egy nagy haspók. Hívjátok haspóknak. Stan és Jack egymásra nézett, majd azt mondták. Miért is ne? Lee egyetlen bekezdésen belül a történet mesélőjéből a történet egyik szereplőjévé válik, majd egy körbivel való agy egyesülés után az összefordt Stan Jack megfogadja egy egyszerű melós, ráadásul egy szállító fiú tanácsát. Tényleg itt történt? Tényleg egy futár nevezte el a Marvel egyik gonosz tevőjét? Stan és Jack tényleg ott lett volna, és egyet is értettek abban, hogy a név tökéletes. Na és mi van azzal a pillanattal, amikor a szerkesztő Stan vagy a kiadó Goodman jóvá hagyja az író és rajzoló döntését? Ugyanez a hang nagyon komoly is tudott lenni, mint például az F4 24. számának levelező rovatában, ahol kijelenti, sok olvasónknak nem tetszik, hogy képregényként utalunk a magazinjainkra, de meg kell védenünk az álláspontunkat. Mi itt a azon dolgozunk, hogy olyan jól megértés, és jól megrajzolt képregényeket készítsünk, amelyeknek köszönhetően az egész médium nőni fog a publikum szemében. E gondolat megfogalmazása sokat jelentett. Mielőtt a képregényt művészetként elismerték, és alig egy évtizeddel vertem Seduction of the Innocentje után, senki sem látott ebben a szakmában egy mesterségnél, ráadásul alacsony színvonalú mesterségnél többet az iparágon belül, és még az iparágon kívül is csak kevesen. Csupán Will Eisner beszélt nyilvánosan arról, hogy művészetként tekint a képregényekre, és ő is még 1941-ben. Líbú csúzóul a következő szavakkal fejelte meg fenti kijelentését ugyanannak az oldalnak az alján. Addig is, amíg megjelenik a következő szám, ne felejtjétek, éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy a legjobb történetekkel és rajzokkal álljunk elétek, hogy büszkék lehessetek a megvásárolt képregényeitekre. Képzeljék el, hogy ennek a bensőséges médiumnak a részeként ez a hang megnevetteti, benfentes sztorikkal kényezteti önöket, az épp a kezükben tartott számról ömleng, a következőt ajánlja, a narratíva szempontjából szükségtelen, de piszkosul szórakoztató fecsegéssel és szójátékokkal szórakoztatja olvasóit, megnövelve a képregény olvasásával töltött időt, és ezzel még kedvezőbbé téve az ár arányt. Ráadásul meg is dicséri önöket pusztán azért, mert olvassák, és persze élvezik, arról nem is beszélve, hogy vásárolják, a szóban forgó képregényt. Képzeljék el, hogy mindezt havonta többször is megtapasztalják a különböző Marvel képregényekben. Szüleik, idősebb testvéreik, képregényekkel nem foglalkozó barátaik talán gúnyolódnak ezeken a rikító pamfletteknek az önökre gyakorolt hatásán, vagy egyszerűen csak nem értik. De a Marvel hangja érti. A Marvel nevű entitás érti? Stan Lee érti? Stan Lee vált a Marvel szó szerinti és jelképes hangjává. Ahogy Spurgeon és Rafael megjegyezte, Stan hangja olyan volt, mint egy kedves Menő nagybácsi hangja, adott egy extra élvezeti értéket a Marvel szuperhős sorozataihoz. Felvágós szerzői stílusának köszönhetően Lee túlnőtt a tradicionális írói és szerkesztői pozíciókon, és a Marvel műsorvezetőjévé vált. A ponyva irodalom legnagyobb sóját adta elő. Később hozzátették, az egész képregény történet során nem akadt senki, aki képes lett volna a közvetítő szerepét játszó Stanley-nél mélyebb kapcsolatot teremteni olvasó és képregény között. És valóban! Miközben Lee a Marvel képregényeit és karaktereit reklámozta, egyre finomította barátságos, meleg, elbűvölő személyiségét, amely már az 1940-es évek leveleiből, memoiból és vezércikkeiből is sugárzott. Önmaga legjobb verziójának tükörképét. Ezt a személyiségét tette meg a Marvel Comics hangjává, és ezzel az olvasók szemében elválasztatatlanná vált a Marvel egészétől. Persze nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindez az interakció és személyes hangnem nem ért volna semmit az igényeket számról számra, hónapról hónapra kielégítő történetek nélkül. Hogy mindegyik csiszolatlan gyémánt volt-e? Természetesen nem. De sokuk igenis az volt. Egy másik jelentős részük nagyon jól sikerült, néhány pedig elkerülhetetlen módon, felejthetően, de ebből viszonylag kevés volt. Az a hang pedig mindig jelen volt, és mivel a folyamatos hencegése ellenére sem tűnt túlságosan beképzeltnek, szerénységével elérte, hogy az olvasó még az alkalmanként tényleg vacak történetek miatt se tudjon haragudni. A szerkesztőség tagjai a haverjaid voltak, akik mindent megtettek, hogy lenyűgöző történeteket meséljenek, és ha még nem is volt mindegyik egy hazafutás, hát Miki Mentől is csak minden harmadik labdát talált el. Íme a haverjaid. Stan, Jack, Steve, Larry, Don, Dick, Flow, Soul, és még az a futárfiú is. Mindig igyekeztek a legjobb formájukat hozni, ahogy te is. Amikor 2017-ben megkérdezték Lítől, hogyan jött rá, hogy a Marvel reklámozásának az a legjobb módja, ha Stan egy verzióját állítja reflektorfénybe, így válaszolt. Spontán jött. Nem tettem fel magamnak a kérdést, hogy mi a legjobb módja a Marvel reklámozásának. De szerkesztőként írtam rövid üzeneteket az olvasóknak, és úgy éreztem, fontos kapcsolatban maradni a rajongókkal, és olyan érzést kelteni bennük, hogy ismernek minket, remek fickók vagyunk, és jól szórakoznának a társaságunkban, és így tovább. Szerettem volna mindent nagyon szórakoztatóan csinálni, és imádtam a rajongókat. Nélkülük nem lett volna semmink. Szándékosan vagy spontán, minden esetre Stanley vált a Marvel Comics megtestesítő évé. A márvel reklámozása Stanley reklámozásává vált. Csak időkérdése volt, hogy ez váratlan következményekkel járjon.